Переконання Джейн Остін Розділ 22 Ен пішла додому обмірковувати все, що почула. Після такої розмови лише одне її тішило. Вона більше не відчувала симпатії до містера Еліота. Він був цілковита протилежність з капітаною Вентворту зі своєю непрошеною нав'язливістю. І зло, яке він її учора заподіяв своєю уважністю і непоправну шкоду, якої він міг би їй завдати, вона бачила тепер з усією немилосердністю. З жалем до нього було покінчено. Але тільки це одне її тішило. І в теперішньому, і в майбутньому їй багато що лякало. Їй завдали смутку те розчарування і біль, яких мала зазнати Леді Приниження, що витало над батьком і сестрою. І вона мучилася, передбачаючи стільки бід і не знаючи, як їх відвернути. Вона була вдячна долі за те, що хоч сама дізналася, ким я насправді містер Еліот. Вона ніколи не вважала, що гідна нагороди за те, що не забула свою нещасну подругу, і ось вона справді – нагорода. Місіс Сміт розповіла їй те, чого ніхто інший не міг би розповісти. Чи треба поділитися своїм знанням з усією родиною? Безглузде запитання. Треба поговорити з Ладі Рассел. Усе й розповісти, порадитися з нею. І зробивши все, що вона в змозі зробити, запастися терпінням і чекати наслідків. Але їй доведеться важче за все бути терплячою якраз у тому, про що не дізнається і сама Ладі Расел. Бо головні побоювання і тривоги будуть таємницею і для неї. Повернувшись додому, Енн виявила, що, як і збиралась, уникнула товариства містера Еріота. Що вранці він зробив їм тривалий візит, але ледве вона встигла себе поздоровити і зітхнути з полегшенням, почула, що він знову прийде ввечері. Я й на думці не мала його запрошувати, сказала Елізабет з удаваною недбалістю. Але він так напрошувався, принаймні так каже місіс Клей. Так, так, він саме напрошувався, ніколи в житті не бачила, щоб так набивалися в гості. Мені навіть було його шкода. Тому що, здається, ваша непохитна сестра, Міс Енн, схильна до жорстокості. Ох, вигукнула Елізабет. Мені не звикати до лазелицяння і натяків різних джентльменів. Але коли я побачила, як він засмутився, не заставши вдома мого батька, я відразу ж йому поступилася, бо не можу я позбавити їх можливості бачитись. Адже їм так подобається проводити час разом. Обидва такі добрі один до одного. І містер Еліо дивиться на батька з такою повагою. «Яка насолода бачити їх разом!» – вигукнула місіс Клей, наважуючись, однак подивитись у бікен. «Зовсім як батько й син. Люба, міс Еліот, чи дозволите ви мені так висловитись?» «Ах, я нікому й ніяк не забороняю висловлюватись, якщо у вас з'являються такі думки. Але можу вас запевнити, я ніколи не помічала, щоб містер Еліот був до мене уважнішим, ніж інші чоловіки». Люба місіс Еліот, виглянула місіс Клей, підводячи вгору руки й очі, а решту здивування занурюючи в багатозначне мовчання. Люба Пенелопо, не треба так за нього вболівати. Ви ж знаєте, що я його запросила. Я відіслала його з посмішкою. Коли дізналася, що він і справді збирається завтра на цілий день до своїх друзів до Торнбері-парку, я зглянулася на нього. Ен захоплювалася блискучою грою місіс Клей яка вміла показати, що вона з нетерпінням чекає ту саму людину, яка без перестанку заступає її дорогу. Місіс Клей без сумніву було огидно бачити містера Елліота, однак вона вміла удати, нібито сяє від задоволення. Буцімто збиралася цілком присвятити себе серові Волтору. теж було вельми неприємно бачити, як містер Елліот заходив до кімнати. Змикою чекала вона, що ось він підійде і заговорить з нею. Вона й раніше здогадувалася, що не завжди він щирий, а тепер вбачала нещирість у кожному його слові. Його уважність і поштивість до сера Волтера викликала в Н відразу, коли вона згадувала його попередні далеко неприхильні відгуки. А коли думала, як жорстоко він обійшовся з місіс Сміт, його посмішки і люб'язності здавалися їй нестерпними. Вона не хотіла занадто різкою зміною в поводженні викликати його докори. Вона прагнула уникнути розпитувані пояснень, але мала намір виявити йому стільки холодності, скільки дозволяли їхні родині стосунки. І якомога непомітніше звести на Нівець ту непотрібну невимушеність, якої він умів добитись. І тому вона трималася більш стриманою, холодною, ніж учора. Він бажав знову примусити її цікавитися, де й хто йому про неї розповідав. Він хотів, щоб вона удостоїла його розпитуваннями, але чари розвіялися. Він бачив, що цікавість його скромної кузини могла збудити хіба що пожвавлення і тіснота вчорашньої концертної зали. Принаймні, розумів, що тепер немає рації намагатися викликати в неї інтерес тими прийомами, які він дозволяв собі лише через надто наполегливі домагання інших. Не здогадався умовчати саме про те, що одразу ж нагадало їй найнепростиміші його вчинки. Незприємності дізналася вона, що він дійсно вранці покине Бат вийде з позарана і повернеться не раніше ніж через два дні. Увечері одразу ж після приїзду його вже запросили на Кемден Плейс. Але хоч із з четверга до суботи його не буде, досить і того, що Енн доводиться бачити місіс Клей. А ось терпіти ще одного лицеміра і більш фальшивого – це для неї вже занадто. Було принизливо думати про довірливе невіддання батька і Елізабет, чекати розчарувань, яких їм доведеться зазнати. Порівняно з цим себелюбність місіс Клей вже не здавалася Ен такою огидною, і вона б навіть примирилася з цим шлюбом і всіма його жахливими наслідками, аби тільки позбутися далеко хитрішого давальника містера Еліта. Вона вирішила піти в п'ятницю з позарани до леді Расел і все їй розповісти. І вирушила б одразу після сніданку, якби місіс Клей, люб'язно звільняючи Елізабет від якогось клопоту, теж не збиралася кудись. Тож Ен довелося почекати, щоб раптом не виявилося, що їм по дорозі. Тому лише впевнивши, що місіс Клей нарешті вийшла, вона повела мову про свій намір провести ранок на Ріверс Стрит. От і гаразд, сказала Елізабет, мені нічого передати, леді Рассел, крім привіту. Хоч ні, і віддай їй ту й нудну книжку, яку вона дала мені почитати, і скажи, що я почитала її від палітурки до палітурки. Вона що? Гадає, нібито я мушу і день, і ніч гнути спину над новими віршами та історичними працями. Вона хоч кого замучить новинками, ти й не кажи. Та мені здається, що вчора ввечері сукня на ній була просто потворна. Ні, я була кращої думки про її смак. На концерті мені було за неї соромно. А як вона вимушено трималася, ніби аршин проковтнула. Обов'язково передає від мене найніжніший привіт. І від мене, додав сер Волтер. І скажи, що невдовзі я до неї завітаю. Зроблю візит вічливості. «А втім тільки картку залишу. Не варто наносити ранкові візити дамі в її роки, яка так нехтує своєю зовнішністю. Їй слід хоч би рум'янитись. Принаймні, не соромно на людях з'являтися. Коли я востаннє під'їхав до її дому, завісся одразу же спустили. Поки батько ще говорив, у двері постукали. Хто б це м'є бути?» Пам'ятаючи, що містер Еліот може з'явитись у будь-який час, Енн очікувала побачити його. Коли б не знала, що він за сім миль від Кемден Плейс, після звичайної затримки пролунали кроки, і містера й місіс Чарльз Мазгро завели до вітальні. Здивування було більшим за всі інші почуття, викликані їхнім несподіваним візитом. Але Ен була дуже рада її бачити. Інші ж не настільки засмутилося, щоб удати, нібито теж раді. А після того, як виявилося, що їхні найближчі рідні і не думають про те, щоб знайти притулок у їхньому домі сер Волтер і Елізабет були спроможні прийняти їх зі щирою гостинністю. Вони приїхали до Бата на декілька днів разом із місіс Мазгроу і зупинились у готелі. Усе це незабаром з'ясувалось, але доки сер Волтер і Елізабет не повели Мері до іншої вітерні, щоб насолодитися її захопленням, Ен не могла витягти з часа ані зрозумілої відповіді про миту їхнього приїзду, ані пояснення деяким посмішкам і натякам Мері на одну делікатну обставину – так само, як розповіді про те, хто ще з ними приїхав до Бата. Нарешті вона дізналася, що окрім них до Бата приїхали також місіс Мазгроу, Генрієтта і капітан Гарвіл. Чарлз подав їй докладний звіт, і вона легко уявила, як усе відбулося. Спершу капітан Гарвіл вирішив їхати до Бата у справі. Він заговорив про свій намір ще минулого тижня і час, якому нічого було робити, бо мисливський сезон уже закрився. І місіс Гарвіл, здавалося, вельми схвалила цей план, проте Мері не хотіла й слухати, щоб її залишали одну. Засмучувалась і сердилась, і кілька днів було їй шкода думати про поїздку. Тоді за справу взялися батько й мати. Виявилося, що в матері баті давні друзі, яких їй захотілося побачити. І в Генрієте з'явилася чудова нагода поїхати з нею і купити весільні сукні для себе й сестри, а поряд із місіс Мазгров і капітанові Гарвіло було спокійніше. Чарльза і Мері невзагальну втіху теж прийняли до компанії. Вони прибули напередодні пізно ввечері. Місіс Гарвіл, її діти, і капітан Бенвік залишилися разом із містером Мазгровом і Луїзою в Аперкросі. дивувало тільки те, що вже говорили про купівлю весільної сукні Генрієті. Їй здавалося, що близькому шлюбові будуть перешкоджати меркантильні розрахунки. Та від Чарлза вона дізналася, що зовсім нещодавно, вже після того, як Мері до неї писала, якийсь друг Чарлза Гейтера виклопотав для нього на час чужу парафію. І завдяки цьому й майже цілковитій упевненості, що в недалекому майбутньому можна розраховувати на більш надійний прибуток, обидва сімейства зглянулися на бажання молодих людей, і через кілька місяців мало не в той день, як і в Луїзи, було призначено їхнє весілля. «І яка гарна парафія, – додав Чарлз, – Усього лише за 25 миль від Аперкруса в дорсет Місця просто чудові. Навкруги одні з найкращих заповідних лісів королівства і три найбільші маєтки дбайливих і люб'язних господарів. І принаймні до двох із них у Чалзе Гейтера будуть рекомендаційні листи. «Тільки навряд чи він оцінить», – зазначив Чарльз. «На жаль, він не дуже полюбляє полювати». «Я дуже рада», – вигукнула Енн. «Дуже рада, що все так добре влаштувалось». Обидві сестри заслуговують щасливої долі. Вони завжди були такими дружними, і добре, що мрії і сподівання однієї не захмарюють майбутнього іншої, що вони обидві знайшли своє щастя. Гадаю, батько й мати від щирого серця раді за обох. Отак. Татонько, не від того, щоб джентльмени були заможнішими, але інших вад він у них не вбачає. Ви самі розумієте, йому треба викласти гроші обом дочкам одразу. Я, звичайно, не хочу сказати, що вони не мають на це права. Нехай вдержать свою дочірню частку. А для мене він завжди залишиться люблячим і щедрим батьком. Щоправда, Мері не схвалює вибору Генрієти. Ви ж знаєте, вона його ніколи не схвалювала. Але вона несправедлива до Чарльза і забуває про Вінтроп. Ніякий не втлумачує, які це цінні землі. Як на тепер, це дуже вдалий шлюб. А мені Чарлз Гейтер завжди подобався. І я ніколи не зміню свою думку». «Містер і місіс Мазгроу – прекрасні батьки!» – вигукнула Енн. «Які вони тепер, мабуть, щасливі! Вони, безсумнівно, усе роблять для щастя дочок. Яке благословення залежить від їхньої доброї волі! Ваші батько і мати, здається, цілковито позбавлені зорозумілості, яка часто веде до біди і молодих, і старих. Луїза, я сподіваюся, цілком одужала?» Він відповів не без вагань. «Гадаю, так, вона одужала, але змінилась». Уже не бігає, не стрибає, не скаче, не регоче. Зовсім іншою стала. Грюкнеш ненароком дверима, і вона тримтить, нібито молоденька Гагара на воді. А Бенвік увесь час сидить поруч і читає їй вірші, або шепочить на вушку зранку до вечора. Ен мимоволі, розсміялась. «Це, звичайно, не зовсім тобі до смаку», – сказала вона. «Проте, на мою думку, він приємна людина». «А вже ж, ніхто не сумнівається. Сподіваюся, ти не думаєш, що я силюк неотесаний і хочу, щоб усі були такими, як я?» «Я вельми високо ставлю Бенвіка. Якщо його розворушити, він багато чого розкаже. Читання не завдало йому ніякої шкоди, адже він уміє битися на гірше ніж читати. Він хоробрий хлопець. Минулого понеділка я з ним ближче спізнався. Ми весь ранок чудово змагалися, полюючи на щурів у клуні мого батечка, І він був такий спритний, що я тепер ще більше його шаную». Тут їхня розмова урвалася, тому що виявилося необхідним, аби Чалз, як і інший, віддав належне дзеркалам і фарфору. Але Ен уже достатньо дізналася про нинішній стан речей у Аперкросі і була задоволена. І хоч радіючи вона зітхнала, у її зітханні не було лихих заздрощів. Вона б, звичайно, не відмовилася від щасливішої долі, але зовсім не бажала сестрам менше щастя. Цей візит для всіх минав досить приємно. Мері була в чудовому настрої, радіючи за гарній веселості і зміні місця. І такою була задоволеною подорожі у свекрушеній кареті, запряженій четверної коней, і своєю повною незалежністю від Кемден Плейс, що була схильною захоплюватися всім, як належить, і з готовністю осягти розумом усі переваги їхнього дому, про який докладно розповідали. Але куди більше розповідей батька і сестри її переконало розкішне убрання Віталині. Елізабет відчувала якийсь час найнепідробніші страждання. Вона розуміла, що треба запросити Місіс Маздру і всіх її супутників пообідати з ними, але не могла примиритися з тим, що під час обіду зміна в обставинах, скорочення штатів прислуги викриються тим, хто завжди ставиться з благоговінням до Еліотів з Келінджа. Суєтність боролася зі звичаєм. І суєтність перемогла. Елізабет одразу заспокоїлася. Ось якими доказами запевняла вона себе в своїй правоті. Старомодні дурниці, сільська хлібосольність. У мене прихильники званих обідів, їх майже ніхто в баті не дає. Ладі Алісія ніколи їх не дає. Не запрошувала навіть сімейство рідної сестри, коли та провела тут цілий місяць. І, боюсь, Місіс Мазгрев і сама б не захотіла, це було б їй незручно, вона б з нами ніякого себе почувала. Краще я запрошу їх усіх на вечір. Це для них буде і новиною, і розвагою. Вони двох таких віталень ніколи не бачили. Вони будуть щасливі прийти завтра ввечері. У нас буде справжній прийом, невеликий, але вишуканий. Цього було достатньо, щоб задовольнити Елізабет. А коли двоє присутніх удостоїлися запрошенням, а відсутнім його пообіцяли, Мері теж була цілком задоволена. Її розповіли, що її познайомлять із містером Еліотом і відрекомендують Леді Делрімпол і міс Картерет, які на щастя теж запрошені. І вона була щаслива це почути. Міс Елліот мала намір зробити візит місіс у уранці, і Ен рушила разом із Чарльзом і Мері, щоб наразі побачити її та Генрієту. Її довелося відкласти свою розмову з Ладі Рассел. Усі троє на кілька хвилин завітали на ріверс стріт І Ен, запевняючи себе, що задуманому розповідь можна відкласти на якийсь час, поспішила до Вайтгард, щоб знову побачити супутників і друзів минулої осені з усією щирою приязністю, на яку було багато причин. Там вони застали тільки місіс Мазгров і її дочку, обидві влаштували Енн найтеплішу зустріч. Генрієта була в тому стані нещодавно здобутого щастя, яке наповнювало її цікавістю до всіх, хто й раніше не був її байдужим. А ніжність місіс Мазгров була заснована на вдячності за неоціненну допомогу в біді. Енна насолоджувалася сердечністю і щирістю, яких їй так бракувало в домашньому колі. Її благали проводити з ними весь вільний час, бувати в них кожного дня, цілий день, і нарікали членам родини. Вона ж відповідала їм своєю звичайною привітністю і коли Чарлз пішов, вислухала розповідь місіс Мазгро про Луїзу. Генрієтину про неї саму давала поради, які належать давати в таких випадках – Рекомендувала крамниці, а тим часом допомагала й Мері, поправляла її стрічки, перевіряла рахунки, шукала ключі, розбирала дрібнички, намагалася їй запевнити, що ніхто не бажає їй зла. Словом, виконувала всі її бажання, як і Мері, уважно дивлячись у вікно, що виходило на павільйон мінеральних вод, іще встигала висловити. Усі знали, що ранок буде метушливим. Сцена дії без перестанку змінювалась. Несли листа, а через п'ять хвилин уже несли пакета. Енни півгодини не провела в просторі її дальній, а в ній уже ледь не напхом натовпилося гостей. Місіс Мазгрев обсіли статечні бабусі, а Чаус повернувся в супровіді капітана Гарвіла й капітана Вентворта. Поява останнього, втім, лише на хвилину її здивувала. Вона не могла не здогадуватися, що приїзд спільних друзів неодмінно зведе їх разом. Під час їхньої останньої зустрічі відбулася важлива подія. Енн зрозуміла його почуття, і ця зустріч залишала в ній прекрасний спомин. Але з його обличчя вона здогадалася, що нещаслива помилка, яка змусила його тоді так поспішно покинути концертну залу, усе ще ним володіла. Він, здавалось, не наважувався наблизитися до неї і розпочати бесіду. Вона намагалася не втрачати самовладання і покластися на природний перебіг подій. Вона говорила до себе, «Якщо ми обоє кохаємо, наші серця відгукнуться одне до одного». Ми не маленькі діти, щоб дати себе захопити безглуздим образам, дозволити химерному випадку вести себе в оману, примхливо грати з власним щастям. Але вже за кілька хвилин зрозуміла, що перебуваючи разом, за нинішніх обставин їм не уникнути забаганок лукавого випадку. І цей випадок виявився якнайшкідливішим. «Енн!» – вигукнула Мері, яка все ще дивилась у вікно. «Там місіс Клей стоїть під колоною, а з нею якийсь джентльмен... Тільки но звернули з Батстрит, я сама бачила. Здається, дуже захоплені бесідою. Хто ж це може бути? Іди на сюди, подивись, боже мій. Боже мій згадала? Це ж містер Еліот, власною персоною. Ні, жваво обізвалась Ен. Повір це, не може бути містер Еліот. Він сьогодні, о дев'ятій годині ранку, покинув бат і не повернеться до завтрашнього вечора. Поки говорила, вона відчула, що капітан Вентфорд на неї дивиться, і відразу збентежилась, і пошкодувала за тим, що сказала так багато. Мері, ображена тим, що могли подумати, нібито вона не впізнає власного кузена, з теплотою говорила про сімейну схожість, і з запалом запевняла, що під колоною стоїть містер Еріот, знову і знову кликала Ен підійти до вікна і на власні очі в цьому переконатись. Але Ен вирішила не зрушувати з місця і намагалася зберігати спокій. Однак вона знову засмутилася, побачивши, як дві чи три гості обмінялися посмішками і багатозначними поглядами, нібито відкрили чийсь таємницю. Чутка про заручений Ен, очевидно, вже набула поширення, і мовчання, яке запанувало на хвилину, обіцяло, як здавалось Ен, її подальшого поширення. «Ну підійди ж, Енн!» – кричала Мері. «Підійди і подивись! Не поквапишся, спізнишся! Вони прощаються!» Тиснуть одне одному руки. Він відходить. Як можна не впізнати містера Еліотта? Ти, мабуть, зовсім забула про лайм? Щоб моротворити мерія, мабуть, приховати власне збентеження, Ену все ж таки поволі підійшла до вікна. Вона встигла побачити, що це не хто інший, як містер Еліот, усупереч їй переконанню. Віддалився в один бік, а місіс Клей поспішила в інший – і поборовши здивування, якого не могла в неї не викликати дружня бесіда таких непримиренних ворогів, вона спокійно сказала. «Так, це містер Еліот. Виходить, він змінив свій намір. А втім, я могла й помолитися, я неуважно слухала». І вона повернулася на своє місце з приємним сподіванням, що поводилася, як належить. Гості почали прощатись, і Чаус, люб'язно їх провівши, а потім скорчивши в них за спиною Міну і поцікавшись, яка лиха година їх принесла, звернувся до місіс Мазгроу. «Знайте, матусю, я дещо для вас зробив. Ви будете задоволені. Я був у театрі і абонував на завтрашній вечір ложу. Адже я гарний син, чи не так? Я знаю, ви любите театр, і місця всім вистачить. Ложа на дев'ять осіб. Я запросив капітана Вентворта. Я звичайно, не образиться, якщо її теж запросимо. Ми всі любимо театр. Гарна ідея, чи не так, матусю? Місіс Масгро почала було добродушно висловлювати свою цілковиту готовність піти до театру, якщо Генріє та інші не проти, але Мері перебила її, вигукнувши. Господи! Чарлза, як тобі могло спасти таке надумку? Ложу на завтрашній вечір! Чи ти забув, що на завтрашній вечір ми запрошені на Кемден Плейс? Нас уклінно просили бути, адже ми маємо зустрітися з леді Делрімпел, її дочкою, і з містером Еліотом, з нашими найближчими родичами, щоб нас їм відрекомендували. Як можна буде таким забудькуватим? Ото дивина, вечірній прийом, і повів Чарлз. Потім і згадати буде нічого. Твій батько міг би й до обіду нас запросити, якщо йому так хочеться нас бачити. Роби що хочеш, а я піду до театру». «Ох, Чарлз, заклянуся, з твого боку буде просто жахливо так учинити, адже ти обіцяв бути!» «Ні, я нічого не обіцяв. Я тільки посміхався і кланявся, і сказав, був би радий прийти. Це ще не обіцянка!» «Ні, Чарлз, ти не можеш піти. Це було б непростимим. Нас запросили, щоб відрекомендувати. Ми завжди були в таких близьких стосунках із Деларімплами. Що у нас не сталося, вони завжди так щиро нам співчували». «Ти ж знаєш, ми такі близькі родичі. А з містером Еліотом тобі просто неодмінно треба познайомитись. Він заслуговує на увагу більше, ніж будь-хто. Поміркуй сам. Спадкоємець нашого батька. Майбутній господар нашого сімейства». «Не кажи мені про спадкоємців і господиєв сімейства», – вигукнув Чарлз. «Я не з тих, хто нехтує наділеним владою, кланяючись сонцю, щоб сходить. Якщо я заради твого батька не хочу йти, то чого ж я піду заради його спадкоємця?» Чи не сором? Хто мені цей містер Еліот? Недбалі слова Чарлза стали у великій пригоді Енн, яка помітила, що капітан Вентворт дуже уважно прислухається до їхньої розмови. А почувши останній вигук, перевів запитливий погляд із Чарлза на неї. Чарлз і Мері продовжували розмовляти. Він то жартуючи, то серйозно обстоював свій намір піти до театру. А вона з непохитною серйозністю виступала проти його наміру. Даючи, однак, зрозуміти, що хоч як прагне піти до Кемден Плейс, вона визнає себе ображеною, якщо підуть до театру без неї. Нарешті втрутилася місіс Мазгроу. Театр можна і відкласти. Чалзе, піди на до театру і поміняй цю ложу на вівторок. Розлучатися шкода, адже ми залишимося і без міс Ен через цей прийом батька. А я впевнена, що ані мені, ані Генрієтті театр буде не в радість, якщо з нами не буде міс Н. Я не була від душі і вдячна за добрі слова, ще й тому, що вони давали привід сказати. Якщо вже все залежить від, тільки від мене, мем, прийому нас вдома, якби не Мері, ані трохи не став би мені за перешкоду. Я не люблю таких розваг і з радістю проміняла б його на театр і ваше товариство. Але, мабуть, не варто й намагатись. Вона вимовила ці слова і тремтіла, знаючи, що їх почуто і не наважувалася навіть подивитись, як вони подіяли. Незабаром було вирішено піти до театру вівторок. Чарлз, щоправда, щедражний у мері, запевняючи, що завтра вирушить до театру сам, якщо ніхто не погодиться піти з ним. Капітан Вентфорд підвівся і підійшов до каміна, мабуть для того, щоб незабаром відійти від нього і непомітно зайняти місце біля стільця Ен. «Ви не так уже й довго пробули в баті», – сказав він, – аби встигнути знудитися від його вечірніх прийомів. О, ні. «Вони мені зовсім не до душі. Я не граю в карти». «Знаю, ви раніше не грали. Ви не полюбляли карт. Але час може багато що змінити?» «Але я мало змінилась», – вигикнула Енн і осіклася, злякавшись, сама не знаючи чого. Трохи почекавши, він сказав, нібито під пливом почуття, що раптом наринуло. «Справді, строк чималий. Вісім років з половиною, неабиякий строк». Чи мав він намір продовжувати, Ен залишалось уявляти потім, у затишку і на самоті. Тому що все ще прислухаючись до звуків його голосу, вона була відвернута Генрієтою, яка прагнула якнайшвидше вийти і закликала інших піти разом з нею, негаючи часу, доки ще хтось не з'явився. Ен довелося підкоритися. Вона сказала, що готова вийти зараз же і намагалася здаватися щирою. Але відчувала, що якби Генрієта знала про те з якою журбою залишала вона свій стілець і збиралася покинути кімнату, мабуть, у серці переповненому кузеном і щасливою впевненістю в його почуттях, знайшлося б місце і для жалю до неї. Збори, однак, було припинено, почулися тривожні звуки, наближалися нові гості, і двері відчинилися перед царом Волтером і міс Еліот, чия поява нібито водночас заморозила їх. Ен одразу ж відчула гніт і на всіх обличчях читала вона його ознаки. Невимушеність, свобода, веселість покинули кімнату і змінилися холодною стриманістю, обтяжливою мовчанкою та нудними світськими бесідами у відповідь на вишикану байдужість батька і сестри. І як їй було важко це усвідомлювати. Ревнивого погляду Ен не уникла одна обставина. Обоє впізнали капітана Вентворта, і Елізабет була з ним люб'язнішою, ніж раніше – Одного разу вона навіть до нього звернулася і не раз на нього позирала. Без сумніву Елізабет обмарковувала якийсь рішучий захід. Невдовзі все з'ясувалося. Невдовзі все з'ясувалося. Після деяких належних незначущих фраз вона здійснила запрошення, яке обіцяла родині Мазгроу. «Завтра ввечері у тісному колі». Це вимовлялося вельми люб'язно. І картки, якими вона спорядилася, міс Елвот приймає в себе вдома, було покладено на стіл з поштивою посмішкою, зверненою до всіх, але одна посмішка і одна картка були підкреслено звернені до капітана Вентворта. Елізабет справді провела достатньо часу в баті, щоб навчитися цінувати людину з такою зовнішністю. Минуле вже не мало значення. На цей час капітан Вентворт міг бути гарною прикрасою її вітальні. Картку було вручено, і сар Волтер і Елізабет підвелись і вийшли. Хоч і неприємне, вторгнення було коротким, і тільки на за ними зачинилися двері, багато до кого повернулося попереднє пожвавлення, але тільки не до Енн. Вона ні про що не могла думати, крім запрошення, яке вона щойно побачила, та якому дуже здивувалась, і того, як воно було прийняте, скоріше зі здивуванням, ніж з удячністю, скоріше вічливо, ніж зворушено. Вона його добре знала, вона прочитала презирство в його очах і не сміла думати, що він прийняв це запрошення на спокуту за минулу зневагу. Вона засмутилася. Він тримав картку в руці ще довго після того, як вони пішли, нібито заглибившись у думки. «Тільки подумай, Елізабет нікого не забула!» – оглушливо прошепотіла Мері. «І не дивно, що капітан Вентвор так зрадів. Бачиш, ніяк не може очей від картки відірвати!» Ену піймала його погляд, побачила, що його щоки почервоніли і на обличчі на одну мить з'явилося презирство. Вона відвернулася, аби вже не бачити і не чути того, що могло її засмутити. Товариство розділилось, у чоловіків були свої справи, у дам – свої, і на тому Ен із ними розпрощалася. Її настінно благали повернутися, пообідати разом, залишитися до вечора… Але її нерви надто довго були в напруженні, і вона відчувала, що їй не під силу ще хоч трохи бути в галасливому товаристві. І треба якнайшвидше піти додому, де вона зможе мовчати стільки завгодно. Пообіцявши бути з ними весь завтрашній ранок, вона закінчила турботи сьогоднішньою довгою прогулянкою по Кемден Плейс. Де потім майже цілий вечір слухала метушливі розпорядження Елізабет і місіс Клей щодо завтрашнього прийому. Безпрестанне перераховування гостей і нескінченне міркування про різноманітні вдосконалення цього прийому, що мали зробити його найкращим з усіх, які коли-небудь влаштовувалися в баті. І мовчки терзалася нерозв'язаним питанням – прийде капітан Вентворд чи ні? Вони не мали сумніву, що він прийде, а її мучила невідомість. І кожні п'ять хвилин у неї з'являлося нове рішення. Більше вона схилялася до думки, що він прийде, що йому слід прийти, але даремно вона запевняла себе, що його закликають до того обов'язок і скромність, бо серце підказувало їй зовсім інше. Проте на деякий час вона забула про свої тривоги, аби повідомити місіс Клей, що бачила її разом з містером Еліотом через три години після передбачуваного його від'їзду, бо не дочекавшись від самої дами пояснень щодо цієї зустрічі, вона вирішила її про це нагадати. Енн здавалося, нібито вона помітила збентеження на обличчі місіс Клей. Щоправда, вже наступної миті це збентеження безслідно зникло, та Ен, як їй здалося, встигла прочитати свідчення того, що, чи то заплутавшись у власних інтригах, чи то поступившись його невблаганні владності, місіс Клей була змушена вислухати, мабуть, цілих півгодини наставляння містера Еріота про те, як їй належить поводитись із сером Волтером. Однак вона вигукнула дуже непогано зображуючи щирість. «Боже мій, та й справді! Тільки подумайте, міс Еліот, я бачила на бат містера Еліота. Ніколи в житті я так не дивувалась. Він повернувся і дійшов зі мною до памп'ярда. Щось завадило його поїсти в Торнбері, але я дійсно не пам'ятаю, що. Я поспішала і погано слухала. Можу лише сказати, що він повернеться тоді, коли обіцяв не пізніше. Він уже запитував, коли завтра йому можна буде прийти. Ні, про що інше не думав, окрім цього «завтра». І я теж звичайно тільки про це й думаю з того часу, як увійшла до будинку і дізналася про всі ваші новини. Ось у мене випало з голови, що я його зустріла.